Osa Rabbulafi Kitabihi Karim Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim Ya ayyuhalladhina amanu tatqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Zahvala przypadaj lavo sgane huwa ta'ala koga nasz gospodarna braj putu puti zaista uputa a koga ostaje u zabudi nećemo naći nikoga ko će ga naprawi putu puti svedočiteljstva teologistickog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed aleyhi salatu wasalam poslan je Laha poslanik poslan sa istinom. Uzvišen je kazao svoje pametnoj knjize u vjernici, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikakve drugačijosim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i ponovo sakupe na ovom bareću mjestu. Danas imamo govoriti o njegovim subhanahu wa ta'ala veličanstvenim i lijepim menima večeras nakon Allahovi subhanahu wa ta'ala imena el-awwal ul-akhir govorit ćemo Allahom subhanahu wa ta'ala imenu el-zahir el-zahir jednu riječ kada je pokušal da prevedemo ovo veliko Allaho subhanahu wa ta'ala ime mogli bi kazati očiti očiti ali ovo Allahu subhanahu wa ta'ala ime ima značenje onaj koji se otvoreno pokazuje stvorenjima svojom veličinom, svojom moći, svojom snagom. Tako da sve ono što vidimo, što je stvoreno, ukazuje na Allaha Jalla wa'ala da je On Subhanahu wa ta'ala stvoritelj svega stvorenog. Također od značenja ovog imena El-Vahir jeste da je On Tebareke wa ta'ala taj koji upravlja svim stvorenim na on očit u tome da je to sve njegova vlast i da je u vlast njegove te bareke te bareke va U jezuku postoji više značenja, više značenja i sva jezička značenja što su učenjaci pokušali znači da pojasniti. su jako bitno da shvatimo kada svetost i Allah te bareke te bareke Zatim, iz plodova koji proizilaze i spoznaje Allahovog Spuhanova tala imena, el-zahir, je jako bitno da shvatimo šta znači u jeziku. U jeziku prije svega dhuhur ima značenje el-uluva ulu, ili el-irtifa, il uzvišenosti da se uzdigne izad nečega, da se usvisi izad izad nečega. Što nam je ovo jako bitno? Zato što je poslanik alislatovao sa nam, va Allahu al-shetri imana pojasnio u hadisu koji smo prošli put spomnjali, a što se tiče večerašnje gemene poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u hadisu Muslim: "Wa anta zahiru falesa fawqa keshay". Itisi iznad svega ani što ni iznad tebe ne postoji nešto što je iznad iznad Allah te bareke te bareke vetana tako da vidimo da je poslanik Alislatu vas nam najljepše pojasnio značenje imena zahir zatim imamo drugo značenje u jeziku gdje su učenjaci kazali da ima u značenju galebe savladate pobijediti znači galebe ima značenje savladati, savladati po i pobijeti. I ovo je isto tako koje nalazimo u Kur'anskom ajetu gdje Allah s Jelashanu kaže فَأَيَّدْنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوبِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ U suri kojoj je? Ko zna su? Saf 14. ajet. Allah s Jelashanu prije značenje kaže pa su mi one koji su vjerovali, i koji su slijedili poslanika osnažili protiv neprijatelja njihovih. Odnosno, mi smo takve pomogli. Allah je zašto ne pomogao, znači vjernike, protiv neprijatelja njihovih, odnosno nevjernika. Pa vidimo da ima značenje podariti pobjedu. Podariti pobjedu, odnosno savladati, savladati nekoga, nekoga. Zatim imamo značenje elebeyan, jelo vudu je jasnoči znaš što je jasno znaš što je očito znaš što je vidljivo razumijete znači jasno to je u jeziku značenju jezičalnu gur i imamo jedno značenje muzahera muzahera ili el muavene podpomađanja i vidite ćete sva sva ova značenja da je ispravno ispravno kazati da Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala pripadaju odnosno da se on Subhanahu Wa Ta'ala ovim značenjima opisao. Allah Jalašanu kaže وَظَاهَرُوا أَلَا إِحْرَاجِكُمْ I oni su se udružili kako bi vas protjerali. I oni su se udružili, pomogli jedni drugima kako bi vas protjerali. Ako protjerali vjernike, znači neprijatelji vjernika eh, mu'mina uvijek, uvijek to činje načuj, počinje savez ujedinjuju se u borbi protiv protivpravi iskrenih vjernika. Tako da već možete da služite neke od podova spoznaje ovih odnosno ovoga velčanstvenog Allahu te bareke te bareke taala imena. Zahid također ima značenje pomagača. Da la taj koji pruža pomoć da je pobjedu svojim iskrenim svojim iskrenim vjernicima. O Allahu te bareke vetara ime se spomnje samo jedan put u Kur'anu. Spomnje se samo na jednom mjestu. I to je u suri Hadid, u ayatu 3. 3. Da, znači važan šano kaže: "Huval awwalu wal akhiru wadh-dahiru wal, wal batin. Wa huwa ala kulli shay'in alim." Dion je zna jutsin. Allah je prvi i posljednji, to smo pojasnili. Zahir očiti, batin, to ćemo naravni put tako da i on je sveznajući. I on je sveznajući. I ovo dokaza se samo jednom znači, Allah te bareke ve ime, navelo ili spomenilo u Kur'anu. U pojašnjenju učenjaka, šta kažu u značenju Allahovog subhanova imena Al-Vahir, kada se odnosi na Allah ibn Žari, Rahmetullah Ali, kaže, onaj koji je učinio svoje postojanje jasnim, čovječem umovi razum. Jasno habimi. Krista jasno. Da je Allah subhanahu wa ta'ala taj očiti ukazao i pojasnio tako jasno na svoje postojanje, na njegovu tebare kvetara prisutnost, na njegovu veličinu, na njegovu uzvišenost. Pa zatim kaže kroz mnogo obrojne dokaze i znakove koji ukazuju na, njegov jed, na njegovu jednoću. Ko razmisli, ko promisli, ahi u istom trenutku se vraća da sve stvoreno mora da ima i da posjeduje stvoritelja. Da ima i da mora da posjeduje stvoritelja. A stvoritelj svega stvorenog je Allah te bareke, te bareke vete'a. To je na urođeni osjećaj koji te navodim da tako. Zatim tvoje promišljanje, tvoje razmišljanje te debur, te fekur, o svemu stvorenom ukazuje na Allaha subhanahu wa ta'la. A detajno pojašnjenje kako njega te barek je obožavati, kako mu se približiti ćemo naći u knjigama koje on te barek je vatala spustio poslanicima i sa zadnjom knjigom koja je pečec svih knjiga i koja se jedino treba slijediti. Jedini poslanik za kojim se trebamo povoditi je Muhammed ali salatu wasalam, koji također pečet, pečet svih vjerovijesnika, svih poslanika. Tako da ćemo tu naći detajno kako se Allahom približiti, kako ga obožavati i kako njemu te bareke trebare kevetala robovati. Ezrađađ Rahmetullah Ali je isto tako znači, kazao u ovom značenju Ibn-u Džarira. S tim da Ibn-u Džarir ima definiciju i drugu koju možemo navesti da kaže da je Allah želevala vahir, da se opisao tim imenom u značenju da je On iznad svake stvari i da i da ništa nije iznad, iznad njega. I to je uzeto iz Adisa poslanika s.a.a. kojeg svoje naveli na početku. Zatim Ibn Arabi El Maliki Rahmetullah Ali navodi 5 značenja po pitanju Allahovog Tebare Kvetara imena El Bahir. I ovo navodi Imam Kortubi u svom dijelu sna i dodaje šesto i sedmo znači, mišljenost o svoje viđenje po pitanju ovog značenja Allahovog Tebare Kvetara imena. Prije svega, znači, prvo mišljenje, očiti El očiti na koga ukazuju njegovi mnogobrojni dokazi i ajete. Tako je, znači očiti jasan u svom postojanju u svom rububijetu, i svom uhūhiyetu da sve ono što je on stvorio te bareke vetana od tim mnogobrojnih dokaza upućuje na postojanje Allaha te bareke te bareke te 'ala. Zatim wahir ima značenje najkoji je pomagač očiti pomagač svojih vjernika, svojih robova. Da la subhanu te ala je na strani na strani vjernika. Zatim o da je on l'lahir očiti jasni u svojoj moći i snazi. Da je očito to, kada člověk kazi se o nebesima i zemlji ukazuje na savršenu moć. Allah, Subhanu, Vatana, da je savršen u tome. Zatim l'lahir koji je visoko iznad svih stvorenja. I ovo nam je jako bitno o značenje o kojem ćemo nešto kazati. Zatim l'lahir očiti koji je učinio jasnim i vidljivim sve što se može primijetiti. Allah je koji je očiti jasan i učinio sve što postoji jasnim i očiti da možeš vidjeti. Sve što vidi, sve što primijetiš, to je Allahov dar. Allahov dar i njegovo stvaranje da je učinio, znači, jasnim ono što je stvorio za naš vid, kada pogadamo i kada znači vidimo tu stvar. Zatim Mala Kurtobi navodi 6.7. mišljenjem pa kaže Al-Vahir koji je iznad svakog oholnika i ovo jako vidimo, iznad svakog silnika koji je pokorite svih njih svojom savršenom moći i snagom. Malo kako je se osobi radilo, malo kako je snazi se radilo u veličini Allah je iznad svega, iznad svih njih. On je pokorite svih njih. Njemu pripada apsolutna moć i snaga i on je u stanju kada god poželi dušiti koga on te bareke vetala hoće ili da ostavi život onoga koga on te bareke te bareke vetala hoće. I sedmo značenje koji zna vidljivo vahir jasni vidljivi očiti koji zna vidljivo i nevidljivo ništa mu skriveno nije ništa mu skriveno nije. Spoznaja o velikom imena odnosno kak su to plodovi kada čovjek spozna značenje Allahu tebareke Kvetana imena El-Bahir. Prije svega, znači prvi plod, kada se, draga braćova, istinska spoznanja ulije u srce vjernika, mu'mina, da je svjestan, da ima osjećaj, da je njegov stvoritelj Allah Tebare Kvetana, koji je iznad i da posjedi apsolutno znanje o svemu, i vidljivom i nevidljivom, jer smo znači na poznaj vidljivo i nevidljivo, automatski habibiji si svjestan, postaješ svjesniji šta ćeš činiti, šta radiš, čemu si predan, čim se uposlen, obraćaš pažnju na svoje riječi, na svoj govor, na svoje postupke, nećeš raditi u nosačni gospodar, tvoj nije zadovolj, jer čvrsto vjeruješ da taj moćni i snažni Allah, je uzvišen, veličanstven, ali u isto vrijeme sveznajući. Uzvišen, veličanstven, ali u isto vrijeme sveznajući. Da zna sve ono što činiš, sve što radiš i zato moraš uspjerti svoje radnje, svoje postupke, svoje misli, svoja dijela u saglasnosti sa Onim što je došlo u Kur'anu i Sunnetu. Da se to podutarahi, da bude znači onako kako Allah želeo traži od tebe. Da je On subhanu wa zadovoljan sa svim tvojim stanjima, javnim i tajnim i kada si usamoci i kada si najavi. Allah jilashan u suri ra'at u desetum ajetu kaže Sala'um minku man asarra, man asarra l-qawula, wa man jahra bihi wa man uva mustahfim bil leyli, wa saribum bil nahr za Allah jilashan je isto kada čovjek javno govori i kada to tajnu zbori Mačela Subhanova tala zna kada tajno i kada javno čovjek priča. Iza Vlaha je isto tako isto, ili isti, isto stanje čovjeka, koji u samoći nešto radi, u samoći nema ko da ga vidi, radi postupak u noći kada se osami i osoba koja u tog dana radi. Sva stanja su ista, javno kada pričaš glasno, I ono što tiho pričaš, Allah nema razlike u razumijevanju, svatanju i znanju tog stanja. Takođe kada se čovjek osami u noći, ono što radi, takođe nema razlike kada je dan i kada se jasno vidi, kada je na ulici. Nema razlike, Allah zna stanje onoga koji se osamio u noći i onoga koji to učini u toku dana. Nikada, ni u kom slučaju, se čovjek ne može sakriti. Niti pomisliti da ima neko stanje i mjesto Je Allah ne posjeduje znanje o tome. Zatim Mala džushan kaže svoj nemir u 25. ajetu: "Wa ma tuhfunu wa ma tu'linun." Ion zna ono što vaša prsa kriju i ono što vi glasno i jasno ispoljavate. Allah dželle ve ono što prsa kriju. Ja idi, ah, ja ne znam što ti misliš. Ni ti znaš šta ja mislim. Ni ti tvoje misli koje već prolaze kroz niko od nas ne zna. Allah zna. I to, a mi znamo samo kada kažeš, kada nam sobratiš, kada oputiš, kažeš nešto o sebi, mi to znamo. il kada učiniš postupat. I što drugo ne znam. I to da smo u da čujemo i da vidimo. A ono što ti uradiš opet tamo negdje, ja ne znam što su radili kada bio prisutan. Allah subhanu wa ta'ala sva stvorenja su vam. Znam se koji je to broj stvorenja. Danas koja postoji, da za stanje svih njih, svi što misli, šta posjeduju, šta činije, šta rade. U istom trenutku, koliko ljudi radi različite pokrijete, ona je priča tamo, ona je pojašnjava tamo, ona je radi, ona je grije, ona je, je u nekom vrsti ibadeta. Koliko samo ljudi ima u različitvim ibadetima, sad ovom trenutku. Allah zna sve to, sva ta stanja. Zna stanja svih grešnika. To je veličina Laha Subramka. A čovjek promisli i razmisli, mora začući taj i strah u njegovog srca, bibir, da pazi šta radi, šta čini. Kad taj sve mogući Allah subhanahu wa ta'ala koji ga je stvorio je tako moćan tako jak, tako sveznajuć da može sve da nadzire u svakom trenutku u svakom djeliću, znači trenutka Allah subhanahu wa ta'ala tako savršeno nadzire. Zatim Allah Jelšan kaže u suri Yunus u 61. Ajetu Vama ya'zubu ar rabbike mimmi thali dhar Allahu djelašanuhu ne može promaći ni jedan, jedna trunčica jedna trunčica mu ne promiče njegovom savršenom znanju. Pa kaže, fil ardi velafi sema i ono što je na zemlji i ono što je na nebesima. Stanje oni koji su stavonici zemlje i stavonici nebesa ni u jednom trenutku, ni u jednom trenutku ne promiče Allah subhanahu wa tava. Apsolutno znači njegovo savršeno znanje obuhvata sve. I stavonike nebjesa i stavonike zemlje. Sedam nebjesa i sedam zemalja šta je u zemlji, šta je na zemlji, šta je u moru, šta je na moru, šta je na kopu, sve u istom trenutku Allah subhanahu wa ta'ala ima znači savršen, savršen taj nadzor. Zatim drugi prvost poznaja Allah-u tebarek imena El-Vahir, jesla Habibi da čvrsto vjeruješ jer ovo ime ukazuje i mnoga druga Allah-u subhanahu wa ta'ala imena i argumenti u Kur'anu i sunetu Kosanika u govoru Selefa da je Allah-u tebala iznad stvorenja, da Allah iznad stvorenja, što znači da je on iznad, iznad sedam nebesa, iznad arša, Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ovu Allahu uzvišenost, da je on, subhanahu wa ta'ala, uzvišen iznad svih stvorenja su potvrdile sve nebeske knjige. Sve. Zatim tu postoji konsenzus svih poslanika, svih vjerovjesnika. Načelsu poslanikom, rahmetullahi ve sellem. Ovo su potvrdile svi ashabi poslanika sallallahu alajhi ve sellem. Razumite? I svi oni koji slijede poslanika jasaba drugog poslanika sallallahu alajhi ve sellem. Dotala sidana, jevo ovaj je akida ehli sunnet, ehli sunneta sebenika poslanika sallallahu alajhi ve selleme, dala subhanahu wa taala iznad iznad arša. Ovoj tvrđnji su se suprostavili znači mnoge frakcije i novotari vjeri islamu koji se pripisuju i tvrde da su od, od puta, puta poslanika Ali Islatu Vesana. Prije svega džahmije, džahmije koji vjeruju da je Allah žele vala na svakom mjestu. Zatim sufije, kurulije, itihadije koji su koji najviše pretjerio svega, a to je da je Allah subhanahu wa ta'ala neuzubila fizički prisutan u svakom stvorenju, u svakoj stvari. Zato znači otru dolazi ona teza ili vjerijenje da čovjek šta god da obožava, obožava Boga. Jer je Allah je uzubila Bog u svakoj stvari. Ako božava prijedmet, kamen, drvo, životinju, živo ili živo ono obožava Boga. Znači toliko je zato, opasna da je ova tvrdnja gvora od židova, od kršćana i mnogo božaca. I mnogo božaca. Ovako je tvrdnja. Zatim imamo uh, no, tezive, šarije, maturidije, koje je opet opisio Lala na drugačiji način ne potvrđujući njegovu uzvišenost, da je iznad stvorenja kažu niti unutar svijeta, niti je ispod svijeta, ni sa desne strane svijeta, ni sa lijeve strane svijeta, ni ispred svijeta, ni iza svijeta, ni iznad darša, ni ispod darša. Opisuje Allah debar ekvatala apsolutnom negacijom. Što opet, znači vidimo koliko je to pogrešno, neispravno. I netačno, jer Allah Đelešanu je se upisao na sada mjesta u Kur'anu. Na sada mjesta u Kur'anu da se uzmislio uzdigao iznad arša. U suri Taha u petom majete Allah će vam kaže -rahmanu al Milostivi koji se uzdigao, uzdigao iznad arša. Milostivi koji se uzdigao iznad arša. I kažemo, znači, ovo ime, odnosno ovu osobinu Allaha Subhanu Wa Ta'ala, ćemo detajno pojasniti kada budemo govorili o Allahu i Tebarek i Vatala imenima el-ala, el-ali, el-mute'a tri Allahu i Tebarek i imena koja ukazuju na njegovu uzvišenost da je on svevišnji, visoko, visoko iznad, iznad svih stvorenja Imam Ebu Zura Imam Ebu Hatim, Znači ovo se samo zadovoljiti sa njihovim spominjanjem, jer on spominju konsenzus islamske učenjaka. Ebu Zuran je preselio 264. godine, Ebu Hatim 277. godine. Kažu konsenzus sedbenika islama i džva njihov je bio na tome da su potvrđivali i da se temelji na viđenju Laha te bareke vatala na sudnjem danu i da je on subhanahu vatala iznad Arša. I da je on, subhanahu wa ta'ala, iznad arša, daleko ostvorenja. To treba, znači se kaže, daleko ostvorenja Allahovo savršeno znanje je prisudno na svako mjesto. Ako bude drugačije tvrdio, neka je na njega Allaho prokljestvo. Tako, tako skazao. Treći post poznaje Allahog Tebareke wa ta'ala imena El-Vahir. Jeste da Allah Tebareke wa ta'ala, onaj koje je jasni i očiti koji jasni i očiti i da je jasne i očite znakove. znači da se nekada nešto desi postaje jasno i očito ko je kakav razumijete kada se klasiraju ljudi ko je vjernik ko je nevjernik ko je licemjer ko je slabog imana i sl. znači, za koji je slično znači oblaže da šaruh koji očiti i jasni da je nekada događaje i istanja koja zade se umet, koja zade se umet kako bi se odvojili iskreni od neiskreni, kako bi se ukazalo na iskrene i prave vjernike, kako bi se ukazalo na prijatelje vjere, oni koji vole vjeru, koji vole poslanika, koji se zalažu za vjeru i oni koji se bore protiv vjere I oni koji se bore protiv vjere. Tako da je to ispit od Allaha Subhanahu wa ta'ala koji je ošti jasan, daje u ušu, daje ispit. Gdje će se ljudi pokazati? Gdje će se ljuto kazati? Ko je kakav? I tako da nema situacije danas koja zade si umet Islama, koja zade si pojedinca, a Dalla Đerašanu ne iskuša i ne ukaže kakav si. A ti sam se možeš huknuti da nije. Te trebati likove vlasti i pričati maša ti svaka zna <gled> kakav, da ti baca prašinu. Nego ti zna svoje stanje na Biblii. Svaki od nas zna dobro naše stanje, kakvi smo, šta smo, kako se ponašamo u tim situacijama. Tako da nakon toga ti vidiš, da li si bio slab, da li si bio jak? Da li si bio onako kako Allah Subhanova treba tražio tebe u tim stanjima, ili si bio doni koji ne bi trebao, znači imaš i doposljedeš osobine njihove, munafika, lice mjera, ljudi koji imaju slabašan iman, slab iman. Moraš biti, znači, sa imanom koji je jak, koji je jak, koji može podnijeti svaku kušnju i da se sprema da se podneseš u svakom iskušenje, nekako kako priliči dolike jedno vijerniko. Mi smo iskušavani i nismo, znači, prestali, odnosno nismo, nije važno prestao da nas iskušava svakodnevno, u svemu, da je vidio kako, pokuša, kako ćemo postupiti. Ko će biti, znači, stabilan, ko će popustiti. Imamo, znači, detalje i u izobilju, i imamo, znači, oskudici, imamo u bolesti, imamo u iskušenjima riječi, ona sa tajma, napadi, maubija i vrijeđanja. Sve mahi, sve to buhata kuš i ispit kako će se ti ponašati. Allah dželle šanu mu kaže sure Al-Imran 179. ayetu: Ma kana Allahu liyadara'l mu'minina 'ala ma antum 'alaih hatta yemiza'l khabisa min't tayyib. Allah dželle šanu obećao, a njegovo obećanje je istinito. Da kaže da Allah dželle šanu neće vijeni kesalice mjerima ostaviti a da neće ukazati na one među njima koji su dobri i koji su loši. Rezumijete? Znači, stanje, mi možemo se okupljati ili se možemo zakupljati oko ove riječi, oko ove riječi, oko ove ideje, oko ove ideje, oko ove ideje kroz žemate, kroz udruženje, sve, sve, se znači, sve ono što je prihvatljivo. Allahi, Allah Đelešanovu će dati neku kuršin, nešto, što će te skupine dovesti znači, na, taka, na takav nivo da će se is pokazati iskreni od neiskreni. Oni dobri od lošiji. Ovdje kada je bukvalno prevodili, oni e, čisti od prljavi. Čisti od prljavi. Znači, ko je čist? To je čista mominska duša, vijerni, istinski e, vijerni koja lana Subhanava tala, habiz, najprljavi, ružni, odvratni je od monabijka, licemjera što nijekom slučaju ne smijemo znači sve dozvoliti da budemo takvi nego trebamo biti i okiti se osobina iskrenog pravog vjernika te bareke Kevetala i da ne požurujemo u tim takvim kušama sa nekim e, postupkom koji uopšte nije postupak razbori tog pravog istinskog vjernika. I ljudi danas misle o svjedoci svojama koliko se desi takva situacija da ti požuriš sneči mislijeći da je to to, a nisi svjesna šta su radili nisi svjesna šta si uradio, koga si odpomogao i na čiju si stranu stao svojim postupom. Na to čovjek stane, razmisli i pa tek nakon toga, ko je pametan, tek nakon toga ili kaže, ili nešto uči, ako se zahtije od njega neki postupak. Zatim, Ala Đešanu, Sure Ankebut, u drugom majtu kaže, e nasu Da li ljudi stvarno misli da će biti ostavljeni? da li misle, znači ljudi, da će biti ostavljeni ejja kuru amenna. Nakon što izgovore riječi mi vjerujemo. Mi smo vijednici. Znači, a Bi odala Allahi što kazuje, ako izgovoriš i potvrdiš amenna, mi vjerujemo u Allaha, svojom što je došlo, što je objavljeno, da ćeš biti ostavljen, pa završava, pa kaže na kraju vahum la juftenun, a da neće biti iskušavan. Što znači da Arla Đelešanu ti je kazao, a to njegovo obećanje, da kada izgovoriš i krene stazom Islana ćeš biti iskušavan. Da nije ono, znaš, prihvat Islana spase u smislu dunjavčkih naslada, da ćeš uživati, da ćeš imati što je na dunjavku. A nije to nego spase vječne kuće, džehremske, da ćeš oživjeti već, vječna uživanja u džernetu, ali na dunjavku će biti kušje i ispiti od Allaha Čelešanuhu da vidi da li su te riječi koje se kazu zaista iskreni da li ti riječi e, imaju dijela koja potvrđuju da se ti iskreni u vjerovanju U Allaha Subhanahu jer, ko nije zaslužio da bude iskušavan svi stvorjenja kada je pogledao Poslanik Muhammeda v.s. Majo da branje Allaha Tebarek Avatara stvorjenjem Rahmet milo svim znači stavovnicima Dunjaluka od kad se on pojavio, on je bilost koga bude prihvatio za poslanika i pored svega toga i što je Allah najdraži rob i najbliži rob Allah subhano talaga izkušao gotovo u svakoj stvari gotovo u svakoj stvari, razumijete? Ali on strpljivo to podnosio i Allah je zašao mu se obraćao pa kaže fas bir lihuk mirab bik i ti čvrsto saburaj na svako Allahove odredbi ova odredba obuhvata i kosmičku i šarijansku da saburaš a sve možeš te zadaći od musibeta, nedača, bolesti, iskušenja i mjetka sve sve sve sve i čak da saburaš u čemu u Allahovim na, na Allahovim naredbama njegovim zabranama izvršavajući njegove naredbe tražiš sabur on neće se njegovim zabran traži sabr Allahu dželle kaže poslanikova sallallahu a ova naredba znači je opće znači tako da se obuhvata sva sva stvorenja koja vjeruju u Allaha te bareke te bareke vetana Vidimo znači da Allah džele šanu to obraća se poslaniku Aleyhivatu sallam. A zatim kada povedamo siru vidjećemo da na, na kakve su stvari poslanik Aleyhivatu znači, sallam nailazio, kako se je ponašao, kako je saburo i on nam je divan uzor, zato kaže Allah da je on divan uzor za vjernika, svakog onoga koji vjeruje Allaha i žudi za vječnom kućom dženeta. Nema ljepšeg uzora niti primjera od poslanika Aleyhivatu sallam. Imam Šafija je upitan da li da molim Allah Subhanu wa Atala da nam podari iskušenja ili blagostanje temkin, odnosno vlast na zemlji, da su mi ti koji držimo vlast. Pa kaže Imam Šafij, Rahmetullah Ali. Kaže, nećete imati vlasti prije nego što budete iskušani. Vlač, vlast ne može doći tek tako, nego mora doći prvo iskušenje, tvoja stabilnost, čvrstina na pravom putu, a tek nakon toga ako budeš super, dolazi vlast. Kome je došla tako vlast? Poslaniku, a.s.a.Muhamadu, 13 godina u Mekiju. Nije imao vlast? Nije imao vlast, tako je. Ali je bio, znači, ustranjen nad lahom subhanu vatana put i to 30 godina. Mi danas možemo 5 dana, mjesec, 2 godine, kada će lahko pobjeda. Naravno i to ćemo gotovo splodovati, zato što danas svi postavljaju pitanje kada će Allah vam pomoći, kada će Allah vam pobjeda. Gdje je Allah svojom moći, svojom snagu? Mnoga se pitanje, nameću i postavljaju strane ljudi koji su slabog imana. Poslanik Ali Slatu Vassana nikad to nije kazao, a godina ni nije imao vlast u svojoj ruci. Kurešći su vladali Mekom, mnogo boži su vladali Taifom. A poslanih sa Oselem je samo pozivo, samo pozivo, svaki da samo pozivo, samo pozivo. I nakon tog marljivog grada i velikog truda i velikog zalaganja, Allah Đerošanu, u, znači pogledajte, te lahotebare kevetano, mudirost u sve u tomi, mu Medinu kućom gdje će se uspostaviti šarijaska država i vlast, a nakon toga osvojiti sve što se mogu osvojiti u tom, u tom vremenu tako da ta vlast ne dolazi tek tako preko noći nego, a Bibliju preko iskušenja, nedača, a opet sva ta iskušenja okazuju kako će se tih ponašati. Da li se so od iskreni ili nisi? Razumijete, danas svojko iskušenje koje zadeslo umet Muhammed Ali, salatu wasalam, je dokaz u kojem je pametan, znači analizira i gleda situaciju kako se ko pokazao, kako se ko pokazao. Pa kada vidi da ljudi nestabilni, da ljudi imaju osobine monafika, a bibi nema što s sima. Ne požuješ da budeš sima. Ne želiš ho jačati njihovu grupu, ne želiš ho jačati njihov savez, ne želiš ho jačati njihov put, smjer i sve. Razumijete? Ali kada vidiš oni stabilne, čvrste, jaki koji su na lagom putu ustrajni i ne popuštaju, ma šta se desva? Ma kako stanje dođe, a bi bi takve voliš, tak picini, takve poštuješ, tak ima diviš tako je pomažeš riječima i dijelom, uz njih si i dan i noć, i dan i noć, i one su uvijek u tvojim domama. Jer dobročinstvo je da voliš dobre ljude, da voliš dobre ljude, salihun, čestite, pravi iskrene vjernike, da ih voliš i da ih dobro i da učiš do za njih. I za sve ono što budeš činio, Allah Subhanahu wa ta'la će te nagraditi. Zato ljudi nakon svega ovoga, danas kada vide, Allah da Allahu alešanu, Allahu alešanu da je stanje moći nekada je nekada nevjernica, maj danas kada čovjek pogleda i vidiče da je moć na znači čovjeka kada rano pogledamo i sagadamo da je moć u rukama neprijatelja Islama i muslimana, da je snaga u njihovim rukama. Ali Allahu nije to stanje dao tek tako, nego da bi opet iskušao vjernika. Kako će se ponašati? Kako će svati jetibana i je ti je yakinu Allahu subhanahu wa taala? Šta ćeš pomisliti? I kada vidimo opet, kada analiziramo dana situaciju, kakva je, a vidimo da je naš vlast vlast, ovakva kakva jeste u rukama neprijatelja vjere isl dina, e, islama, vidjet da postoje mnogi oni koji izgovaraju teške riječ. a svojim riječima ponovo potvrđuju koliko im je iman mali. Koliko ima mali, čak nekada i Jupita njihov ima nekod takvih riječi. Znači, ljudi se pitaju, gdje je Allah Subhanu wa ta'o? Gdje je njegova moć o kojoj mi pričam? Dje je njegova snaga? Gdje njegova volja? Gdje je njegovo, znači, ono što je opisao sebi, da voli vjernike, da mrziji, preziri nevjernike, nepreteje vjere? Gdje je njegovo obječajanče pomoći vjernike? Razumjeti, to je njih pitanja gdje ljudi postavljaju pitanja koji nemaju svijesti o pravom, pravom imanu ali onaj koji vjeruje čvrsto, Allah je znači gdje sam u vjerovan i iskazan, trebaš abiviti znati šta vjeriš, u koga vjeriš. Puko izgovaranja, ah, i nema nekog ploda u tvojom srcu, tvojim postupcima. Allah je jekin spoznaja i znanje ono, što ti potvrđuješ, što iskazuješ, što radiš, što činiš, ah i to je uvjerenje, to je jekin. Nakon toga ah nema barijera, nema preprijeka u tome životu. Šta god te snaže, ti si zadovolj, a znaš čvrsto da je i da će ono doći. A Allah Jelešanu ti je obećao da će te iskušenjima ganjati, da će spuštati iskušenje na tebe. Jer šta ti je kazao? Zar mislite da samo kažete amenna? Mi vjerujemo da nećete do... biti do... dovedeni u kušiju i na kuši, u raznim situacijama, u raznim prilikama takoj dakle, da je va današnja situacija umeta, u kojim, u kojem se nalazi znači, u kojem se nalaze muslimani jedan vid Allahu te bareke vetala iskušenja i treba da znamo da su Allahvi ispit i veliki Allahovi iskušenja su velika nije to a ah, koji kuško odđeš može lako može nako Allah ispit kada dadne a ah, to je velik ispit a današnja kuša umeta je velika kuša veliki ispit kako musliman da se ponaša šta da radi šta da osjeća Kakog obiđenja treba da budu u njegovom srcu. Vrlo malo se priča o tome, razumijete? Ali to je realna situacija o kojoj treba da promisli, da razmisli i da ovakva iskušenja, i ne da će su bile i prije. Bile su i prije. I da su zadesli i prijašnje narode, i prijašnje generacije muslimana, ali da vidimo kako su oni ponašali. Ali uvijek, uvijek u svim tim događajima, svim tim situacijama, šta godih je zadeslo, Allah je ukazuje na iskrene i neiskrene na stabilni i nestabilni, na čvrste i one koji se kolebaju. Je listina istina, nije li istina? Ako bude ohamda osjećamo skupog dženeta, ako fulimo pa nećemo ništa izgubiti. Razumijete? Znači, da ide, nema toga, ne, mora biti jeki, mora biti ubjeđenje, mora biti, znači, svijest ono onome što izgovara zgovara, što radiš, što radi, činiš, da si svjestan radi koga činiš, u ime koga činiš, ako zaista želiš uspjeh na onom, na onom drugom svijetu. Allah je da štano opisuje stanje, u kojem se zadesio poslanik a.s.s. i ashabi, pa kaže izđa uku min faupe kum a min asfere min I kada su vam došli u skupinama i od ozgo, i od ozdo, mislite na saveznike koji su sujedinili i združili protiv poslanika a.s.s. i ashaba da zadaju konačan udarac, da i poslanika i njegove sedbenike, kad su okoli Medinu, opsada koja je bila znači, danima i noćima, Pogledajte to stanje, koliko je bilo strašno, koliko je bilo veliko. Ali je bio ispit, ispit za vijenike, na kraju mi znamo kako je se to okončalo. Niko nije stradao, znači u smislu napada je se desio, nego je Elanašan vjetar. Mušić se prestrašili, prepali, sve od nje, obratili se kontakt. Bez, bez znači neke pobjede, nego su Usmani po najveću pobjedu i to je bila pomoć od Alaha Dželšana. Ali to bio ispit, ispit kako će se ljudi ponašati. Znači, tako je teška situacija. E, nema izlaza, opkodjen si, velika snaga došla, deset hiljada, e, naoružani, poslanike, slabi, nemaju neku znači, snagu, u veliku smislu, materijalnu. I Elad Žešanu stavlja na kuću sve vijenike. kako će se to mm. ponašati i na kraju rezultat svega toga se pokazali ljudi, jače egimana, slabije egimana, monafici, licemiri koji su sve što kazali u tim, u tim trenutcima. Pa Elad Žešanu pisuje, Wa izagatile psaru obbelegatil kougul Hanađra o tezu nun ne billehzu nunna. I kada su srdca i kada su se pogled ukočili od straha i kada je taj strah toliko znači uša od srdca. da je obuzela znači velika panika one koji su u tom trenutku vidjeli skupine koji su obkolili, koji so obkoli medinu, grad poslanika sallahu sa alihi veselema. Znači, znači kako se opisuje? Pogled koji je bio znači, tako strašan, pun znači, straha, srce koje istrijepi, koje se plaši, koje strahuje, kako će okončati? I Allah Žeša nakon toga opisuje pa kaže kada ste pomislili o Allahu ono što nikada, nije u kojem slučaju, ne bi trebalo da pomislite. Misli se znači na, na nešto što je ružno od mišljenja prema Allahu te bareke ve vata'ana. Znači, opisuje stanje oni koji su to, znači u tom trenutku, doživjeli. I danas, znači, kada vratimo, da spustimo ove ajte na današnje stanje, i danas posljivani isto ovo, znači, doživljavaju. Isto ovo osjećaju. Godaju divije se snazi koju imaju ljudi koji su neprijatelji vjere. Jedna ih obuzme panika, obuzme ih strah. Padaju u očaj, gube nadu, gube, sve, znači, ovoga tebara, kao je tao, silnog i močnog, silnog i močnog koji daje detalje i trenutke kako biskušao bi kako biskušao bi uh, stvorenja. Zatim Allah dž.š.ano opisuje pa kaže: "Wa iz yakulu l-munafiquna wallazina fi qulubihim marad". Ikada su munafici kazali teške riječi. Oni u čima je u čim srcima je velika bolest mrd. Šta su kazali, kaže Allah dž.š.ano: "Ma ba'adana Allahu ve resuluhu Allah nego postani Ja, ništa nisu dobro pečali. To bila samo Varka, Jopana, koju su govorili i Allah i poslanih. Pogledajte kako su došli do izrežaja u tim teškim trenucima da su takve strašne velike riječi kazali. Ali Allah opisuje stomunahvic i oni koji u srcima imaju veliku bolest. To su kazali u tim teškim trenucima. Zatim Allah šta opisuje stanje iskrenih vjernika radi mu koji su bili smo sa nika ali salatu al selam pa kaže walamma walamma ra al mu'minun lahzaba qalu su vjernici ugodali saveznike koji su došli koji su okružili oni su sa yakinom kazali ovo je ono što nam je allah obećao njegov postanak to je obećanje kako obećanje kushna habibi pušnja ne da će problemi na ovome putu, nisu ruže, nije i meta, nije blagostanje, nebupravo pušnja koju će ta Allah iskušati, a ti je radosan, sretan prihvataš, bori se i pokazuje se u tom trenutku kosi si šta si, da li si pravi vjenik. Zatim kaže, osadak Allah u rasulom i zaista istinu kazao i Allah i njegov poslanje. Obećanje koje su nam oni nagovijestili je to će biti kušnja. A zaistu, zaista je istinu kazao i Allah i njegov poslanan. وَمَاْزَادَهُمْ إِلَّا إِمَانَهُ وَتَسْلِيمًا I to stanje, tako strašno, tegobno. Kad su oni padali u očaj, pokazali, i skazali svoj nifak na jezicima, kaže to stanje i ništa drugo nije povećalo, osim ubjeđenje i imanu Allaha subhanahu wa ta'ala i teslim potpuno se predavše Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, to je opis pravi istinnih vjernika i današnja godina te zadesne. Neha bivi da poživoriš da pokusiš uvjeriti. Nešta, malo škripac, malo znači zasrašivanja, malo neke prijetnje. Čovjek odmar odvjeruje svoje. Razumijete, ne može to tako. Tako se ne može čovjek odgajati. Tako čovjek ne može biti ustrajan na lavom putu. Ustrajan se na lavom putu kada kažeš amenna, da znaš i svjestan si da će doći njadače, doći problemi, doći kušan iskušenjama, tim kućama mora se pokazati ko iskren vjerniji. Ne da popuštaš u vjer, ne da se dodvoravaš, ne da nečim se koristiš kako bi izbjegao pripadnost Islamu, onom pravom, izvojenom Islamu, na kojem bio poslanik Razumijete? I danas, mnogo puta za znači, čuglosti, mi smo iskušani, raznim, raznim situacijama, gdje vidiš brata, znači čvrst, na kraju nema, ga nećuš selamiti neki strah. Kakav je to strah? Ako ovo strah koji se opisio ovdje, da je toliki strah ušao u tvoje srce, pa da kažeš šta je to što dolaze od Allah, osim nedača i problemi, ja pa neću takvu vjeru. To je vjera Habibi, ti mojaš prihvat. Vjera koja će te doći sa problema i nedačama. A ti probleme nedaču ja nisu svakog, znači koje traju znači svakog trenutka. Allah da neka nekad nedaču, nekad da blagostanje, razumijete? ili ne nakon toga niz blagostanja. Pa opet, da, ne daću, pa opet I sve tako, razumijete? I to je put, to je put, znači, kojim ide pravi iskreni vjernik. Jer Allah Želešanuhu u Kur'anu opisuje u suri Alimran o tilkel eyjamunu da viluha bejne nas. To su dane u kojima Allah Želešanuhu daje pobjedući nekada jednima, nekada drugima, razumijete? Allah Đelešanov ovdje ukazuje o kur'anskom majetu da je on taj koji daje pobjedu neprijateljima i vjeri. Znači postoji to kada Allah da neprijateljima vjeri pobjedu, ali postoji i dani i trenuci kada Allah dade pobjedu drugima, odnosno vjernicima. Kakav je hikmet i mudrost u ovom načinu, znači Allah Đelešanov daje nekada pobjedu jednima, nekada drugima, što znači da poraz koji smo doživjeli je poraz od Allah pobjedu koju su nevjernici ili Islama e, zadobili koju imaju to je od Allaha ni od njih nego Allah im je dao Allah daje blagoskome hoće uzimati koga hoće razumijete tako ako vjernik osveti vlast i pobjedu od Allaha ako izgubi opet izgubi od Allaha treba da analizira zašto uvijek imaju neki sebeb imaju znači neki razlog zbog čega musliman nije slabašan zbog čega znači gubi a naj veći sebeb takvog stanja je Bibliješću su Musimani daleko od vjeri. Daleko od vjeri. Kad se vrate vjeri, tada Allah daje pomoć, daje ispušta svoj pomoć i daje im blagostanje i daje im temkin, daje im vlast na zemlju. Čim musimani odu od svoje vjere, vidite kako stanje zapadaju. Na ovim prostorima je vladalo nekoliko stoljeća Islamsko carstvo. Razumijete? Čim je to Islamsko carstvo popustilo svojoj vjeri, u praktikovanju dina, uslijeđenju Allaha i poslanika, Allah je uzeo tu vlast i dao je drugima. U Španiji također, koliko stoljeća, je isto tako bilo. Čim su musmane popustili vjeri, Čim su musmane popustili vjeri, Allah je uzeo tu vlast. Egipat, isto tako, nekada davno je bila velika vlast, bio je hilafet, mjesto hilafeta, halika i svega. Čim su musmane popustili, Allah šalje. Koga? Tatare, sve, sve rušuje, sve uzimaju. Razumijete? Mora se vidjeti šta je to sebe što muslimani stagniraju, zbog čega su znači popustili. A kad pogledamo te sebebe i te razloge njihovog stagniranja, i pokušanja, vidjet ćemo ljubav prema Dunjaluku, ljubav prema grijehu, odavanje, znači, sleđenje, strasti, prohdjeva. Ne prijatelji Islama isli isla tako utječu sa svojim šubhama, svojim idejama, promovišu, pozivaju i tako ruše onu najveću snagu. Najveću snagu koju čovjek može da ima, to je ima. Kada vidimo da nas sve utječe ima, na, znači, naš, našu stabilost, našu snagu, našu vlast, da čovjek se rača i popravlja svoj iman, Kada izgadi svoj iman u njegova porodca, njegova familija, komši, a bih vraćala se snaga umetu, vraćala se ponos umetu i vraćala se vlast umetu. Vraćala se vlast umetu. Ko je svjestan radi za to, i dan i noć. Radi i dan i noć kako svoj iman ojačati, osnažiti, kako ustrajeti laha otebareke o tala putu. I Allah kaže, to su dane u kojima nekada daje pomoć jednima, odnosno pobjedu, a nekada da drugima. Pa učenjaci kažu, Kako je mudro su to tome da da neka jednim, neka drugima? Kažu kada bi ovaj Jalešanov podario apsolutnu moć i vlast u svim trenucima, na svakom mjestu, nevjernicima ili neprijatajima Islama, nad muslimanima, šta bi se tada desilo? Deslo bi sahih da bi muslimani počeli da sumnjaju, padali bi u očaj, beznačaj, nema izlaza, gube i nadu Allaha subhanahu wa ta'la, ta njegovu moć, njegovu veličinu, kako može znači, toliki znači, jedan period ili vrijeme da bude znači, dominacija nevjernika nad vjernicima. Kažu da je to razlog. A razlog zašto nema dominaciju vjernika ili vjernice nad nevjernicima i neprijatajima Islama je, kažu, ako bi samo muslimani vladali uvijek, uvijek, znači zauvijek na svakom mjestu prostoru pojavio bi se ni fak. Koji je to ni fak? Nifak da bi ljudi, znači, jel, što se boji za svoju smrt, svoju sigurnu, on će platiti džiziju, neće platiti džiziju, onaj prilazio, tvrdio nešćim e, riječima, ali u srcu ostao bi, znači, dalje nevijernik, dalje nevijernik. Znači, pojavio se veliki nifak. Pa kažu da je to neki e, koristi razumijevanja, razumijevanja Allahovog hikmeta u davanju, znači, vlast jednima, pouzimanja te davanje davanje drugima. Također kažu da su ova dešavanja, kada Allah, Đelešan, nadne vlast neprijateljima dina, iskušenje veliko za vjernika i musimane. Zašto? Što u tom trenutku opet dolazi do izražaja nifak, licemijerstvo. Pa vidite kako požure mnogi da se dodvore takvima. Dodvore se takvima u borbi protiv muslimana, u izdaju muslimana, u zalaganju za njih riječma i dijelima. Allah će to iskaže, pokaže u situacijama. Jer on el-fahir, očiti i jasni, i očiti im daje te znakove da čovjek pametan i razmisli, svati i vidi, da je svjestan, ko je kakav. I vidite, znači, kada vlast ima, kada imaju takvi vlast, koliko muslimana požuri, dakle ima glavo, da popušta u svojoj vjeri, da ostavlja svoju vjeru za i nešto što je prolazno i što je malo vrijedno. S druge strane, kada muslimani dobiju vlast, kada su muslimani nas naziv, opet pogledate noge koji požure iz ilice da se dodvore muslimanima, da klimaju glavo, jesu pravost, tako su. Znači da se pretvaraju pred njima da su oni takvi, razumijete? I to kroz istoriju znači, čovečanstva mnogo puta potvrđeno i danas. Ne moramo daleko ići, pogledajte u bosu. Pogledajte u vladoviće partije, stranke, bilo šta. Znači, od vremena rata i nakon rata. Danas kažu, samo minjuje dresove, jel' tako? To ti je tako, znači, čim imaš vlast, ljudi se tebi dodvoravaju. Ljudi se tebi dodvoravaju, ostavljaju one svoje principe i sve ono na čemu su radi vlast. Ili straha od vlasti, ili straha od vlasti i slično. Što nijekom slučaju nije prihvatljivo, Ali Allah Đelešanu dat nije takva dešanja, takva staje da bi ljudi pametni, razboriti vjernici vidjeli ko je kakav i sutra da ne pogriješi ponovo, prilikom svog izbora. Ko će biti prijatelj, ako ne? Zatim od plodova imena Al Zahir da Allah Đelešanu posljed je vrhunac savršenstva moći da je On pokoritelj stvorenja i da se ništa ne dešava bez njegove volje i bez njegovog određenja, da je On taj koji ispušta svoju pomoć i pobjedu daje kome On hoće od svojih robova. I takvi primjera je mnogo u Kur'anu i su ne možeš i poprojati. Koliko takvi primjera ima? Mi ćemo navati samo nekoliko primjera iz života i života poslanika. Prije svega primjer je Urus Ali Salatu Vosevam. Da ga Allah želeva Allah od koga, od čega, od kita, Kit danas kako znači naučnici tvrde još poslena znači, vrsta plavo kita kažu da dospjeva znači njegova težina do 200 tona do 200 tona dužina njegova prosječna je 26 metara najveći koji je izmjerene 33 možda i pola metra kažu da ne ide znači u, u svim mjesecima znači godišnje doba nego samo kad su topli dani posebno znači kad je ljeto zimi ne ide ništa ali u danu jedno Kada jede, koliko pojede? Kažu otprilike 40 miliona račića koja je težina 3,5 tone. U jednom danu, Allah ogar. Težina 3,5 tone. Mladunče, kada se rodi, teško je koliko? ka 7 metara, a 2,5 tone, 2,5 tone je teško. A lovi, kako kažu, najčešće na dubinu 100 metara. Što su moje informacije korisne? da bi čovjek razmislio u kakvoj opasnosti bio ko? Junus Kad ga je kit progutav, kaže se da lovi znači, na dubini od 100 metara, a njegov opis Junusa se opisuje da je bio u tri tame. Znači velika prva tmina je utroba kita, druga tmina što je bio u dubini mora, tmine znači mora, okeana, zatim tamna noć, koja je bila. Pogodajte, za sve strah, ko je danas kad dođeš otvoreno more, ako si sam, kakva te je panika moguća. Za se nekim prodolom nešto, pa ti sam. Kakva je tu svijest? Zatim dosta je, jel napadne riba, da te pojede riba, ti ćeš tada biti u situacijama. Ali on sa rejsatova selam je znao kome je sobrat i ko će ga jedini moći spasiti i ko će mu jedini moći pomoć pružiti. Niko drugi gotovo riba progu talahi, gdje nemate na vapi razumijem. Ali onaj koji je samoguć koji je samočan, a to je Allah dželevala, možete izbaviti i možete dati izlaz. Što znači, kako kažu učinjenjaci, spominjanje primjera vjerovjesnika. Kako je Allah dželešanusa čuvao i spasio, određeni ničem velaja i nedača, je povuka za nas. Jer kako je Allah Đerašanu virovijesnike spasio i njihove sljedbenike, također ćemo mi zapratiti velika iskušenja i kušnje, da jedin izlaz u svemu tome može doći od strane Allaha Subhaneu Subhane Vatana. Allah Đerašanu opisuje Junusa njegovo stanje pa kaže فَنَادَ فِي الظُلُمَاتِ Pa je zavapio u tminama. Zulumat, nije jedna zulma, nego zulumat, množina došla. Pa Junus zavapio počo odzivati Allaha subhanahu wa ta'ala la ilaha ilaha ente, nema drugog istinskog boga osim tebe ti si jedini niko drugi ne može pomoći zatim kaže inni kuntu minazalimin zaista sam sebi nepravdu činila nepravdu zbog onoga što on radio što je učinio prije toga ali vapi i traži pomoć od onoga koji jedino može pomoći niko drugi habibi Zatim kaže Allah dželašanu, "Fastadžabna lehu." I mi smo se njemu i njegovoj dobi odazvali Allah dželašanu. Sa dozvolom da što znači, habibi, ja ti intenzivno smate teškoći. Jedino kome će se obratiti, molim te, izbavi, pomozi, daj izlazi Allah ja Allah dželašanu. Napisao ovon pismo nam ono radi nešto za mene. Molim te, molim te. Treba čovjek uzeti je zbade, ali glavni uzrok koji ti može pomoći je tvoj Gospodar Allah subhanahu wa ta'la. Ali istinska je dođe taj jekin čvrsto objeđenio Allah, da on daje pomoć i daje izlaz, to je Allah Gospodar tebala rekao je ta'la. Zatim kaže Allah Jerašanu, i mi smo ga sačuvali tog belaja, tog stanja. Dali smo mu izlaz, pustili smo spas. Zatim kaže nakon toga, također ćemo spasiti ili mi tako spašavamo vjernike. Učnjaci kažu: "Wakidhalike nunjul mu'minin", takođe, znači sve vjernike kada go zapadne tešku situaciju, na ovakalan ćemo i način spasiti. A Čus, ču kada vjeruješ Habibi da pomoć dolazi samo od do Allah subhanahu wa ta'ala, a da je on je jasni i ocitio u svojoj moći, svojoj veličini, da on može O pomoći i da on upravlja svim situacijama, aki za tebe nema straha. Jer da, si, šta god da radiš, šta god da činiš, ti si onaj koji se, koji se je pouzdao u Allaha Subhanahu wa ta'ala sinoga i moćnoga. Zatim, primjer Musa'a A.S. <tuh> Mi znamo šta je Musa A.S. proživio, kako su ga, šta je se faraon radio, činio, znači da ga uništi. I kada je taj progon bio, kada je Hajka se digla, to nije znači desetak, petnijest, Ljudi, to je vojska, ogromna vojska, kreva za njim i za malom skupinom njegovih sedbenika. I Musa dolazi do mora, Bibi, nema dalje. Nema dalje. njego sedbenici se okrenu i on se okrene iza izah vojska, naoružena do zuba što kažu danas. Razumijete, silnic, oholnic i nađije. Jasan, jedan veliki cilj koje je Faraon zado, da se ubije i uništi Musa i njegovi sedbenici. Znaju. I zato kaže Allah Đelešanu, opisujući Kala ashabu Musa in nalem Ti koji su bili uz Musa aleslatu vasan, kada su okrenuli se i vidjeli šta se sve nalazi iza njih, kažu halas, gotovo, zaista će nas ustić. Nema spasa, nema izlaza, razumijete? Gledaju realnost koja je iza njih dolazi ali Musa ne sa tu sa nam koji je sjekino ko alah da lešanu da on daje pomoć i daje izlaz da će ga pomoći da je na njegovoj strani tako se ne ponaša nego kaže qale kel inma iya rabbi sayehdin nikako nikada se to neće desiti kaže Musa jer je uz mene moj gospodar koji će mi dati izlaz koji će me uputiti Ištala šta je nakon tog i kina, nakon ti ličini, riječi govori, uzmi, kaže, svoj štab i udari po moru. More. Zaviste more. Obala nema hi. More, ispred tebi. Šta se sa štapom? Ali Musa zna da je to lahi. Objavati gospodara te bareke, letala, da je to izlaz. Štapom po moru, more na dva dijela. Put, suh, nema blata, nema ništa hi. Musa, sjedbenice. Faraon za njim, Allah djelašajnovu, zatvara kada su izašli i potop se dešava sve. Ali, na kraju kaže Allah djelašajnovu da je spasio koga Musa'a i njegove sedbenike. Niko nije stradao. Niko nije stradao. A ko je stradao? Svi oholnici, sve sile i svi oni koji se borili protiv dina, koji se borili protiv poslanika, koji se borili protiv Allaha njegovih i njegovih vjernika su stradili tako okončali, što znači da čovjek uvijek uzima pouku iz ovih dešavanja, mak na kakvoj strani bio. Vjernik, njemu se ulijeva nada, sigurnost, iman, je Allah, tebara, te va tava, ali onaj koji na suprotnoj strani treba uzeti isto pouku, da se ne oholi, da se ne uzdiže, da ne bude silnik, da ne dina vjernike, Allaho je vlije, jer Allah je zašao kada se rasrdi, više nema nakon toga povratka. Gotovo, Allah kaže, bude ono biva, kazan se spušta, kazan se spušta. Zato svi treba uzeti pouku. A poruka najveća jeste da se moraju svi vratiti Allaho subhanahu wa ta'ala. To je naš gospodar, istinski, koji se obožava, koji se voli, koji se cijeni i poštuje. Zatim sljedeći primjer Ibrahima, Ali Islava Tosana. Vi znate da ga je lađa da štanu sačuvao od, od velike i strašne matrije. Ali je dozvolio prije toga Allah subhanahu wa taala da ga neprijatelji mnogo mnogobošci uhvate. I ne samo to, nego da hukm i propis spustena Ibrahimu alejhi salatu A Nakon njihovog propisa su kazali: "Qalu harriquhu wansuru alihatakum minkum tum fa'ilin." Kazali su znači riječima: "Spalite ga To je bio propis za Ibrahima, nisam. Zamislite kada su oni sjeli i viječali, šta će joj s njim? Spalite ga, gotovo. Osvijetite vaše bogove. Osvijetite vaše bogove. razumite. Ako zaista hoćete nešto da učinite. Danas, koliko nam je poznata ova rečenica, koliko danas je prijatelj Islama koriste istu rečenicu protiv muslimana, protiv muslimanskih vođa, protiv znači, pojedinaca, iste propise dorose. Sjednu negdje, dumaju i kažu ubi protjeraj, zapali, koliko ljudi je iz gorlu, koliko je strana, niko ne zna. Naše vrat će muslimana čitavom svijetu. Isto, sve se ponavlja. Ali Ibrahim a.s. je bio Allahov odani robbu. Iskreni robbu. Pa ga Allah subhanahu wa ta'la spasio. Ali je dozvolio da ga bacio. Pogledajte to. Znači, dozvolio se Sve Allah šan, svojom, svojom voljom je učinio i svojim e, savršenim hikmetom, mudrošću, je to dozvolio da se desi ali na kraju dolazi do izražaja da je on te barek vata'ala vahir, da on upravlja situacijama, da je on iza svake situacije, da on pomaže koga hoće, a ostavlja znači, bez pomoći koga on te barek vata'ala hoće. Pa kaže Pa smo kazali o vatro, budi kakva, hladna, i koja će biti spas za Ibrahim Ibrahima, a.s. a.s. I kad su gabac lahi, ništa se nije desilo. Ta vatra je bila, znači, i hladna, i blaga, i spas za, za Ibrahim a.s. a.s. a.s. Što vidimo, da Allah je što dati iskušenje, i dao iskušenje, iskušenje je bilo Ibrahima, kako se ponašati, šta će učiniti. A na kraju, u pomoć od Allaha, a Đelešanu, dolazi. I tako li god da si, šta god da radiš, ahi, o kakvom god da si iskušenju, Allah Đelešanu ćete iskušati i daje nam situacije, i daje nam znači primjere kako će se ko ponašati, kako će ko postupati da bi se vidjelo ko je iskren, ko je neiskren, ko je dobar, ko je loš, ko je zaista istinski vjernik, a ko još uvijek ahim, sumnja i ono, polako, polako se pritručuje karavani iskreni, iskreni pravi vjernika. Zatim četvrti plod, da sve što postoji danas, ili sve što postoji ukazuje na Allaha subhanahu wa ta'ala, ukazuje da je On Tebareke wa ta'ala jedan, da je On stvoritelj svega. Stvorite u predaju u kojoj se prenosi da je neki čovjek upitao Aliju radi Allahanuhu, od kada postoji Allah? Vidite Aliju, od kada postoji Allah? Pa kaže Alija, a kada to on postojao, subhanahu wa ta'ala. Pogledajte, a kada on to nije postojao? Dači oduje Allah te bareke vetara nema početka i to su projasno prošli, prošli put i nema nema kraja. Zatim se prenosi da je neki čovjek upitao pobožnjaka, velikog pobožnjaka. Kaže zari si poželio Allaha te bareke vetara. Ovaj čovjek kaže ne, pobožnjak, ne tako mela, ja ga nisam kaže poželio. Pita čovjek i čudi se kako može odgovor, nije poželio Allaha te bareke vetara. Pa Govara odgovara, kaže, a kad je to naš gospodar odsutan pa da se poželi? Razumijete, to nije poput osobe koja je odšla od tebe, ostalo te mjesec, dva godinu i na kraju se raduješ susretu s njom. Razumijete, Allah je uvijek u vjernike, uvijek je s vjernicima, uvijek na strani vjernika, razumijete, to je jekilj ko i se hoće kazati odje u ovoj priči. Uvjerenje o Allah te bareke vetala da nikada ni u kontributu ni u kojoj situaciji ne pomisliš da si ostao sam. Allah je uvijek s tobom. Allah je na tvojoj strani. Ne usmislim njegovog te bareke vjeročanstvenog bića, nego njegovog meije, a njegovog prisustva sa sa stvorenjima i kazali smo meije prisustvo postoji općenito da je sa svim stvorenjima, svim svim, znači, stvorenjima u smislu svoje moći, svog kudreta svoga znanja, da nadzire i ništa mu ne promiče, a da je posebno meije, posebno prisustvo uz vijenike da će ih osnažiti, da će ih ojačati, da će ih pomoći, da je on taj koji čuva, koji pazi, koji štiti. To je meije koje treba biti u tvojom srcu, u tvojoj tvoj svijesti, da ja vlađu za čovjeka tvojoj strani i da čuva vjernike, da pazi i vjernike, ali ti gledaj kakav si vjernik, da li si vjernik onakav kako traža ova te bareke vetala od tebe. Zatim malo primjer danas, draga braću, u ovoj tehnologiji koja je zaista oskočila u svakom pogledu, da vidimo prije svega svislo svjesni znači šta su oni osvisni šta su skontali od telefona pejnični slika prenosa slika prenosa vida. danas mi olje sjedimo ljudi nas gledaju u Americi ljudi nas gledaju ne gdje kontakte znači prinosi se preko stali sve su izvisni da savršenstvo veliko su dostigli u samo tome međutim ima jedna stvar koja promiče samo tome nema nadzora ne može se osjet ne može se prepoznati a to ja ah i nas nastupa je zemljotresa pored sve te moguće tehnologije koja postoji nema znači sprave, nema mehanizma koja može kazati sada nastupa za 5 minuta na tom tom mjestu Zemlje Tres. Razumijete? Nema te sprave koja može kazati za 5 dana, za sad će biti na tom tom mjestu Zemlje Tres. Mogu biti neke pretpostavke, ali nema je Kina. Čovjek, znači ovaj tsunami koji je bio u 2004. godini, vi znate da je bio strašan i velik, da je da je ubijeno preko dvjesto hiljada ljudi. Preko dvjesto hiljada ljudi. Niko nije mogao upozoriti, niko nije mogao ukazati desiče se na tom i tom mjestu. Tako i tako. Što vidimo, savršenstvo Allaha Subhane Avatala, ali mudrost njegovu u svemu tome što se dešava. U svemu tome što se dešava. Ali on isto tako nazirje sve i daje tu kušnju. E, znači daje, ispušta narod u takve situacije da ljudi trebaju da postupe kao vjernici s druge strane iskušaj za sve one i ko će li pritaći vjerit svom pomoći ili nijeće, da će se žrtvati, da će dati kontate, koji dinar, dali neće. nijeće, da li nije naš ran kada se skupja. Sve to ispit, svaki događaj, svako e, događanje, ispit, a i za mene, za tebe i za druge. Kako će se ko ponašati, kako će ko šta Imao primjer također Musa Alisa Tv. Kada u Porivajetima se spominje da je Faraon u snu da će dođi dječa koji će oduzeti vlast, uništi njegovu vlast, prijestot zauzeti ostalo. Razumijete? Pa naređuje nakon toga da svako muško djete novorođeno se ubije, svako muško djete novorođeno da se ubije, a onaj ko prikrije i sakri da se djete rodilo da ubije, znači oca i majku. I šta se je desilo? Dijete se rađa, Musa ala Islalatu wasalam se rađa, a onaj koji je donio odluku da sa svoje djeca pobiju, da bi sačuo svoju vlast, uzima Musa i stavlja ga ko sebe na svoj dvor gdje ga rani, odgaja, ulaže u njega i na kraj kada stasa Musa, ono što je stasa, oduzve mu vlastnicu Musa. Razumije. Allah žele šeano, kada nešto odluči Habibin, makar svi se, to kompletno car su se znači, tu jedino i združio, da popio su mušku djecu. Allah kada je odredio, da će Musa se pojaviti, da će živjeti, da će odrasti, da će oduzijeti vlast i moć Faraona i da će Faraon njegovim sebom biti uništen Razumete. Naći čovjek uljeva snagu povjerenje je kin Allahu subhanahu wa taala, da njegovo obećanje istinito da će pomoći vjernike ma gdje oni bili, ali ako ne budu zaista laki kakvi kakva ta barekata ta traži, traži da budu. I još jednom ponavljamo, sva dešavanja, sve situacije je stvar ispita i kušanja od strane Allaha subhanahu wa taala kako ćemo se ponašati, kako ćemo obhoditi se u takvi intervuncije. Molim Allah subhanovo tala da nas učini iskrenim vijenicima, pravim i odanim njemu te barekeve tala, da nas učesti i osnaži jakim učinjenim u stranosti njegovog putu, da u svim našim hajili poslovima, da pomogni našom vraću žitavom svijetu, da ujedini naše safove, naša srca zbliži na istini. Molim ga da nama, našim roditeljima i svim muslimanima, subhanaka Allah, muhamdi, kaša, la ilahi, ودعوه إليك. وجزارك الله خير.